Abu Buhari rahimehullah urur bab fadhlu al-ishaf al-jamaa. Sahabi rahimehullah O da cemaatla dinləninə isha namazını. Va burada rahimehullah Abu Hurayra radhiyallahu anh rivayətini gətirir. Va Abu Hurayra da <coughs> tanıysınız kimdir? məşhur sahabidir. Va Abu Hurayra nə gələndə Məslim o səhih gətirməlidir. Neçin? Çünki peyambar san situalli buna ki, Allahın, Abu Hurairanın hepsini qüvvətli Və gələb o, onda hatısan deyir, gələb şükarət edir ki, ya Rasulallah, bəs ə, bəzi hərdən artıq çaşıran bəzi hədisəyə, hepsini səhifliyə biz səyirlər. Deyir ki, Çinnahtan bir əsqi olur, deyir, at qabağ var. O da atıb qabağına, Peyyambər salası dua eləyir və sonra deyir, götür o əskini sıx sinəvə və götürür, sıxır sinəsinə belə deyanı, bir müddə Babu deyir ki, ondan sonra heç nə yanına çıxınırdı və tasavvələ yoxlayırlar bir neçə ildən sonra keçən hadisələrdir görürlər ki, necə Rəsul salasından deyib o cür də deyir Babu Hureyri ilə gələn hədislər o salı götürməlidir ki, Peyyambər salasından dua eləyib amma qeyrisindən hez dua eləməyir Qəmçinin dua alınır ki, möminlər Əbuğuriyyələ səhsinlər. Hər şey yoxdur ki, mömin Əbuğuriyyələ səhvər, inşallah. Çünki Peyyambər səhvələyir, baxıq. Ölədir. Və sonra, rəhməlullah, yəni ondan gəlir hədis, onun şək yoxdur səhirliyində, Peyyambər səhvələsindən. De, deməli, münafiqlər üçün ən ağır namaz sübhülən işə namazıdır. Ən hansı 200 hansı ki, küfrü daşıyır, <coughs> amma şərən İslamdır. Yəni, şərəndirəmə, yəni, bayr İslamdır. İçi isə küfr. Və iç əgər küfrsə, bayr İslamdırsa, bu fayda vermişək, bu İslam. Çünki bayrda İslam olsa, daxılda olmasa heç nə. Bu bayrın bir qiyməti yoxdur. Bayr qiymətlərinin daxilnə. <coughs> nə qədər daxil yaxşı olsa, o da buyur qiymətli olacaq Allah yanında. Eee, deməli hadisdə deyir ki, ən ağır namaz münasiblərlə, fəcrlə, sübh ilə işə namazıdır. Eee, və əgər insanlar bir şey deyir, onlarda necə sual var? Yəni e, burada misal çəkilib vələ həvva, vələ həbva. Yəni uşaq ki tutursan amma dil Əli və itələsinin elə gəlmək istəyir, elə qabağə. Sən qoymasan, bax o cür gələrsiniz, yəni bunu gələ istəyir. Və səssallahun. Cəmaət onu azəb eləb. Yəni şanamasına uşaq o qoymayanda Əli vələ itərir, gəlmək istəyir, elə qabağə. Versə deyirsə, onda nə səhv var? Bu cür gələrdir. Siz qoymasaydılar da yenə istəyərdi gəlməyə. E, və sonra Resul sallahun buyurur ki, artıq İstədim mən əmir edəm, müəzzinə və iqamə versin. Sonra birinə əmir edəm, imam diyansın cəmaata. Sonra bir dənə də odun götürürüm, məşəl, oddan. Yandırım onların evin ki, hansıdılar ki cəmaat namazına çıxmırlar. Ləfə istədim, düzdür, eləmə Ona görə Ali bin Əbi Talib, radiyallahu anh Xavaricləri, İslamın belasını e, keçmiş və indiki yandıranda düz indikilər fəqləni obrislərdən oxşayırlar. Onlar da öl. E, yandıranda dedi ki, İbn Abbas ona ki, radiyallahu anh ona, dedi ki, bəs bələ etmə, bəs e, Peyyambər salasən deyib ki, Allahın azabı ağa azab verməyə. Ali ibn Abi Talib onda bilir bunu, eşidib deyənər. Düzdür, onlar Xavarijlə yandırır, ələvləri yandırır, hansı ki, şişirdilər onun barədə. Deyirlər, Allah və s. Allahlıq sifətləri var Alidə. Bəla Ali ilə ibn Talibləri yandırır, əşlamaz Xavarijlə də öldürür. Aydın bura? Nəhamətdə. E, deməli eee, hadis bəyan edir Tübkünən işə namazın məqamı, ki, o birisi namazlardan fərqlənir. Birinci nəyəsir, ağır namazlardır bunlar, xüsusən imanı zəibdir. Çılıq vaxtıdır, yəni yorulur insan, istirahat ilə istəyir? xüsusən bu namaz onlar çox ağırdır. Baxma, münafilə qılırdılar, ola üçün ağır-ağır. Ona görə Allah subhanətənə da bu vardı buyurur, وَلَا يَتُونَ السَّلَاتِ اِلَّا وَهُمْ قُسَىٰى Təoba surəsi məşhur, bəzən 54-cü aya. E, deyir, onlar namaza gələrlər tənbəlliklə. burada deyilmədi, ümumən namazı. Amma xüsusən işada, fəcrdə bularla musibət olar, bəla. Və e, hədis göstərir, ümumiyyətlə həm səhər, həm işanın fəzilətin ki, onlar üçün müəyyən məqam var. Yəni onların məqamı bəyən cəhətdə məyən tərəfdən baxanda təqlənir orucu namazlardan. Orucu namazlar bu namazlardan həsənddir biraz, bu namazlardan biraz, bu namazdan ağırdır. Bəm üçün göstərir ki, cəmaat namazının yani, vacibliyi, e, o vaxt çıkıyan varsa alsın, deyir ki, artıq istədim, belə edən. Qəsələ Rəhəməlullah, buyurur, İki nəfər və ya daha çox, adam varsa artıq cəmaatdır. Yəni, iki nəfər cəmaat də Yəni, iki nəfər süsse, artıq cəmaat namazı sələr, namazı bulsun. Evdə, ləbistirilmə sütdə. Aydınləyə, iki nəfər artıq vərsə cəmaatdır. Və burada, rəhəməllələh, Məlik ibn-i Hüvəyriqdəni rivayətini o da Peygamber sallar sələrəm, buyurur ki, eğer namaz vəstə gəlsəz, üçün, üçün üçün azam verin, ve iki verin, sonra üzdən birbiz imam diyansın böyüyüs. Burada böyüyüs ola bilərsən yaşdadır, ya elmdədir, ya həbsdədir, ya məsələn sünnədədir. Tatbiqdə təb olmaqda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dərəcəsində. Yəni bu hədis göstərir ki, iki nəfər cəmaət düzdür bu məsələdə xüsusən ihtilaf ediblər, xüsusən məzhəblər. Oqusanda şüman olsunlar. İblahi bəs, bəzlə dilər şüman ancaq tum olmasın. Bəzi laf hissələr də İki nəfər düzdür, cəmaat namazıdır. Deyiblər ki, cümə namazında yox, cümə namazını qılmaq üçün gəri adam çox olar. Və bəzilər başlıblar, ixtilaf ediblər rəqəmdə. Bəzilər deyiblər 12 nəfər olmalı lazımdır. Bəzilər deyiblər 40 nəfər. Və bəzilər deyiblər heç olmasa, bir az çoxlu adam olmalıdır, say qoymayıb. Və s. və s. s Ola ki, sahib budur 2 nəfər cəmaat isə, məhz də qıla bilərlər. Dəlil, həlbəttə, də, dəlil yoxdur. Dəlil yoxdur ki, cəmaat 40 nəfər olmalıdır. Biz şafirlərdir. Aynındır və ya, məsələn, 12-lər, 12, yəni, mən, yalnız dövüm, maliklərdir, yoxsa həmbəllər. Və həməklər, Allahın yandan suası olab. Yəni, xoğlasa, onlar hamısı say qoyub, və lakin, say budur ki, yəni, bu barədə say, dəlil yoxdur. 2 nəfər, Cənan özlə qələbə. Bir xutba verəsən? Xüsusən biri qalqaca xutba verəcək. İndi xutbə verməyə çox elm də de lazım deyil, Həsən, nəfər üçün. Xüsusən də məsələn, tutaq ki, kənd yerdəsən və ya kənd yerindəsən, tutaqcu olub adam çox tutaqçı. Bax ki kənd yerindəsən, indi elm yoxdur, heç kəs süman ağzı qılmazsın. Yox. Xutba verməyə indi şah də danışırsan, məsələn. Laş gördün heç kəs yoxdur, ta söz. Məsələn, dan yerdə süman ağzı Olsun, məhrum eləməsin cümləyənin namazından. Bir nəfər söz üçün, Allah heç ləməsin, heç olmaz. Qalqsın, xütbəyəndə heç olmaz, yoxdur da Bismillahirrahmanirrahim. İndi biraz müqəddimə desin belə. Sonra başlasın ki, bir dənə ayet ayyə desin, məsələn, və ya hədis desin, yanındadır bir şey varsa. Və ya desin ki, insanlar, məsələn, məsələm məsəl, məsəl, əqdaşlar var, belə olmaq lazım, belə. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Futarlı, otur. <lədi> azan və şey iqamaə və namazı qıl. Amma çölə çıxıb. Yəni bu təbi ə olaraydı ki, o, o kənddir, cemaatdır. Hə, amma qaldı ki, məsələn, 2 nəfərdir, düzdür, bunlar hələ də yəni vacib deyil, ancaq qıla bilərlər. orada lazım da üçün asqılmaq. Yox. Çölə kənddə 2 nəfərdir adam. 2 nəfərdir. Məsələn, yaxın kətlər də yoxdur ula bilərlər, heç olmaz. İnşallah. Ay, amma məsələn, e, belə indi od deyir ki, üçdə indi burdasən, isə iki nəfər var, cüməyə gələməsən, orada cümə namazı yox. Çünki ümumiyyətlə şəhər, kənd yerlərində cümə namazları mərkəz namazlarında qılınır. Mərkəz məscidlərdə. <gülüyor> Bəyinilməli, balaca məscidlərdə müəllim istədi cümə qılsa, hay məsciddə. Cümə qılmalıdır mərkəzi yerlərdə. Ay, bunda Yo, reaksi mənim ümumiyyətlə indi iman, indi də aləstamız bir-birini tanıyırlar da. Bir də tanımasalar hal. Amma yaxşıdır, mən səndən çox beləms. Məhz da soğuşmaq bunlar, nə qədər bilirsən. Hə. 3 sənəcə mənə təklif səbəbsiz. Yəni qalbi bağlanıb da artıq e, evet, yox, qəbul onu bilədi. Yəni mövlənin yəni artıq zəlalətə gedib adam. Yəni iman zəifliyir right No holding any Bəli, Allah bilir.